פרק פט משכיל לאיתן האזרחי חסדי אדוני עולם אשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. קראתי ורית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך. ובניתי לדור ודור כסאך סלע. ויודו שמיים פלאחה, אדוני, אף אמונתך בכהל קדושים. כי ניבה שחק יערוך לה', ידמה לה' בבני אלים. אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורה על כל סביביו. אדוני אלוהי צבאות, מי כמוך חסין? יח, ואמונתך סביבותיך.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 מכון כסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהליכון. בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו. כי תפארת רוזמו עתה, וברצונך תרום קרננו. כי לאדוני מגיננו, ולקדוש ישראל מלכנו.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 תרום קרנו, ושמתי בים ידו, ובנהרות ימינו. הוא יקראני אבי עתה, אלי וצור ישועתי. אף אני בכור את נהו, עליון למלכי ארץ. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. ושמתי לעד זרעו, וכסאו כמי שמים. אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילייכון, אם חוקותי יחללו, ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי ושבט פשעם, ובנגעים עוונם. וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי. לא אכלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשי, אם לדוד אחזב. זרעו לעולם יהיה, וכיסאוך השמש נגדי. כירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן סלע. ועתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיכך, נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו. הרימות הימין צרב,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 מגבר יחיה, ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. איי חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור, אדוני, חרפת עבדיך, שאיתי וחייקי כל רבים עמים, אשר חירפו אויביך, אדוני, אשר חירפו עקבות משיחך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.